Марк Твен Пригоди Тома Сойера Моїй дружині з любов'ю присвячують цю книжку. Розділ перший Томе Ані звуку Томе Ані звуку Де ж це він, шибеник, подівся? Хотіла б я знати. Томе, озвися! Ані звуку Стара жінка зсунула вниз окуляри і, дивлячись поверх них, роззирнулася по кімнаті. Потім підняла окуляри на чоло і поглянула з-під них. Шукаючи таку дрібницю, як хлопець, вона майже ніколи не дивилася крізь скельця. То були парадні окуляри, втіха її душі. І призначалися вони для вигляду, а не для діла. Так само... Вона могла дивитися і крізь дві конфорки з кухонної плити. Якусь мить стара стояла, видимо, спантеличена, а тоді промовила, не надто сердито, проте досить голосно, щоб її почули меблі в кімнаті. Ну, стривай, попадесься ти мені в руки!» Стара не докінчила, бо саме стояла, нахилившись, і тицяла щіткою під ліжком, отож мусила раз у раз зводити дух. Та з-під ліжка... Вона виштурхала тільки кота. не бачила такого поганця. Вона пішла до відчинених дверей, стала на порозі і повела оком по грядках помідорів, зарослих дурманом. То був її город. Тома не видно ніде. Тоді вона підвищила голос, так, щоб було чути далі, гукнула «Гей, Томе!» Раптом перед нею щось шурхнуло. І вона обернулася саме вчасно, щоб схопити за полу куртки невеликого хлопчиська і не дати йому втекти. «А, ось ти де! Я ж таки мала подумати про цю комору. Ти що там робив?» «Нічого». «Нічого? А ти поглянь на свої руки і на свій рот. Це що таке?» «Не знаю, тітонько. Зате я знаю, це варення. Ось що це таке». Сто разів тобі казала, не чіпай варення, бо шкуру злуплю. Ану дай мені оту лозину. Лозина зависла в повітрі. Здавалося, порятунку немає. Ой, тітонько, мерщій, оберніться. Стара рвучко обернулась і, про всяк випадок, сторожко підібрала спідницю. А хлопчисько миттю дременув геть. Видряпався на високий дощаний паркан і зник з очей. Тітка Поллі з хвилину стояла розгублена, потім тихенько засміялася. Ну й розбишакка хай йому, аби що. Невже я так таки нічого не навчуся? Це ж уже вкотре він отак мене дурить. Мабуть, і справді старі дурні найдурніші. Недарма, кажуть, старого собаку. Нових штук не навчиш. То, боже ж ти мій, у цього хлопчиській витівки щоразу інші, отож не знаєш, чого й сподіватися. І він наче знає, скільки можна мучити мене, доки мені урветься терпець. Знає й те, що досить йому хоч на мить, збити мене з пантелику або насмішити, як мені вже не сила й руку звести, щоб добряче його відшмагати. Ой, не виконую я свого обов'язку щодо хлопця, бачить Бог. Хто попускає дитині, той псує її, говорить святе письмо. Грішниця я, і знаю, що доведеться мені прийняти кару і за себе, і за нього. В ньому наче біс сидить, та помилуй мене, Боже, він же сердешна дитина, син моєї покійної сестри. І мені просто не стає духу лупцювати його. Щоразу, як я даю йому втекти, мене гризе сумління, а як поб'ю його, аж серце кров'ю обкипає. Правду, каже святе письмо, короткий вік людський і сповнений скорботи. Так, бо воно і є. Ось він сьогодні не піде до школи. То я повинна покарати його за це? Доведеться йому завтра працювати. Хоч це й жорстоко, Змушувати його працювати в суботу, коли всі інші хлопці гулятимуть. Але ж праця – то для нього справжня мука, і я повинна, бодай, так виконувати свій обов'язок, а то геть занапещу хлопця. Том справді не пішов до школи і дуже приємно згаяв час». Додому він повернувся, тільки тільки, щоб до вечері встигнути допомогти чорношкірому хлопчині Джимові напиляти на завтра дров і нащипати скіпок, чи принаймні встигнути розповісти йому про свої походеньки, поки Джим сам зробив зо дві третини всієї тієї роботи. А от сід, Томів, молодший чи власне зведений брат. На той час уже закінчив своє діло. Він збирав скіпки. То був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту. Поки том вечеряв, при кожній зручній нагоді, тягаючись з цукорниці грудочки цукру, тітка Поллі діймала його підступними, повними прихованих пасток, запитаннями, сподіваючись загнати хлопця на слизьке і вивідати в нього правду. Як і багато хто з простодушних людей, вона тішила себе марнославною думкою, ніби має неабиякий хист до таємної дипломатії, і вважала свої наївні хитрощі за чудеса винахідливості і підступності. Томи, спитала вона, сьогодні в школі було душно? Так, тітонько. Страшенно душно, правда ж? Так, тітонько. І тобі, Томе, не захотілося піти скупатись. Зачувши недобре, Том ураз нашорошив вуха. Він пильно глянув у Тітчине обличчя, але нічого особливого не добачив, і тому відповів Та ні, тітонько, не дуже. Стара простягла руку, помацала Томову сорочку і сказала Ну, що ж тобі, я бачу, й тепер не дуже жарко, а сама. Тайкома тішилися тим, як спритно і непомітно зуміла перевірити, чи сухав хлопця сорочка. Але Том уже збагнув, звідки вітер дме, і випередив її наступний хід. Дехто з нас поливав собі на голову з помпи. У мене й досі волосся вогки, ось бачите? Тітка Полі з досадою подумала, що не скористалася з цього очевидного доказу і дала обвести себе круг пальця. Тоді в неї сяйнула нова думка. Але ж, Томе, щоб полити собі на голову з помпи, не треба було розпорювати комір сорочки там, де я зашила, правда? Ану, розстебни куртку. З обличчя втома збігла тінь тривоги. Він розтибнув куртку. Комір сорочки був міцно зашитий. Що ти скажеш? Ну, гаразд, нехай. Я ж таки була певна, що ти не пішов до школи і купався в річці. Та я не гніваюсь на тебе, Томи. Хоч віри тобі, як то кажуть, вже й немає. Але часом ти буваєш краще, ніж, здається. Принаймні, сьогодні. Вона й засмутилася тим, що проникливість зрадила її, і водночас була рада, що Том, бодай цього разу, повівся, як годиться. Аж раптом обізвався Сід. Чогось мені здається, ніби ви зашили йому комір білою ниткою, а тут чорна. Та певно ж білою. Томе! Том не став чекати, що буде далі. Уже в дверях він обернувся і гукнув. Ну, сіді, це тобі так не минеться. У безпечному місці Том роздивився на дві великі голки, застромлені зі споду у вилогу його куртки і обмотані нитками. Одна білою, друга чорною, і пробурмотів сам до себе. Вона б зроди не помітила, коли б не сід. Чорт її знає, то вона зашиває білою ниткою, то чорною. Щось би вже одне, а то де там стежити. Але сіда я таки відлупцюю, буде йому наука. Том аж ніяк не був зразковим хлопчиком у містечку. Та він дуже добре знав такого і страшенно не любив його. Минуло хвилини зодві, а може й менше, і він забув про всі свої злигодні. І не тому, що вони були не такі прикрі, гіркі, як злигодні дорослих людей. Просто їх на якийсь час витіснило нове непереборне захоплення, точнісінько так, як і доросла людина забуває про своє горе, збуджена якимсь новим цікавим для неї ділом. Таким цікавим ділом Став для Тома новий спосіб свистіти, щойно перейнятий від одного негра. І хлопцеві не терпілося повправлятись у цьому на волі. То був особливий, подібний до пташиного свист, таке собі заливчастище бетання, яке виходить, коли часто-часто доторкатися кінчиком язика до піднебіння. Читач, певно, пригадає, як це робиться, якщо він сам був колись хлопчиком. Не пошкодувавши зусиль, Том скоро опанував цю примудрість і тепер простував вулицею із солодкою музикою на устах і великою вдячністю у душі. Він почував себе, наче астроном, що відкрив нову планету, але радість його, поза всяким сумнівом, була ще більша, глибша і щиріша, ніж у астронома. Літні надвечір'я тягнуться довго, і на дворі ще не споночило. Раптом Том урвав свою трель. Перед ним був незнайомець. Хлопчина трохи більше за нього самого. У глухому провінційному містечку Сент-Пітерсберзі будь-яка нова людина, незалежно від статі віку, являла собою справжню дивовижу. А цей хлопець був ще й добре вдягнений. Аж надто добре, як на будень. Просто таки неймовірно добре. На ньому був гарний новісінький капелюх, застебнута на всі годзики нова й чиста синя сукняна куртка і такі самі нові чисті штани. До того ж він мав на ногах черевики, а була ще тільки п'ятниця і навіть краватку на шиї, якусь барвисту стрічку. Одне слово справляв враження міського жевжика, а тома від таких аж з душі вернуло. Чим далі він розглядав це виряджене диво, тим вище задирав перед ним носа і тим жалюгіднішим здавався йому власний одяг. Жоден з хлопців не озивався. Коли зрушав з місця один, зараз же зрушав і другий, але тільки в бік по колу. Вони весь час трималися лицем до лиця, дивлячись просто в очі один одному. Нарешті Том сказав, вибити тобі бубну, ану спробуй, побачимо. Кажу, виб'ю, то й виб'ю. Руки короткі. О, ти виб'ю. Не виб'єш. Виб'ю. Ні, не виб'єш. Виб'ю. Ні. Запала Ніюкова мовчанка. Потім Том спитав, тебе як звати? А тобі що до того? Ось я тобі покажу, що мені до того. Чого ж ти не показуєш? Багато говоритиму, що й покажу. І говоритиму, і говоритиму, і говоритиму. Ну, то й що? Думаєш, ти велика цяця, геш? Та якби я захотів, то помолотив би тебе однією рукою, а другу хай би мені прив'язали за спиною. То чого ж ти не помолотиш, тільки базікаєш? А так і помолочу, як ти не вгамуєшся. Ха-ха, бачили ми таких. Слухай, чипуруне, «Гадаєш, ти важна птиця, геш? Ач якого капелюха напнув? Не подобається, то збий його з мене. Збий і побачиш, що тобі буде. Брешеш, сам ти брешеш. Ти паскодний брехун і А Ану, котися, ти знаєш куди? Ще раз пошли мене, і я розвалю тобі голову каменюкою. Ой-ой-ой-ой, так і розвалиш. Кажу, тобі розвалю. То чого ж не розвалюєш? Чого тільки кажеш, а нічого не робиш, боїся?» Я не боюся, боюся, Ні, боюся, Знов запала мовчанка. Обидва знов затупціли боком, поїдаючи один одного очима. Нарешті зійшлися плече до плеча. Забирайся геть звідси, сказав Том. Сам забирайся. І не подумаю. І я не подумаю. Вони стояли, кожен спираючись на скисно виставлену вперед ногу, і з ненавистю в очах що сили штовхали один одного. Але ні той, ні той не міг переважити. Нарешті захекані розпашілі обидва обережно послабили натиск. І Том сказав, «Ти боягус і слинько. Ось я скажу своєму старшому братові, то він тебе самим мізинцем віддухопелить. А я йому скажу, не чувайся. Чхав я на твого старшого брата, у мене теж є брат». «Ще більший за твого такий, що за одним махом перекине його аж за отой паркан». Обидва брати були, звісно, вигадані. «Брешеш! Хоч ти що кажи, а це правда!» Великим пальцем ноги Том провів у пилюці риску і промовив. «Спробуй тільки ступити на цю риску, то я так тобі дам, що рачки поповзеш. Хто б ти не був, а слізьми вмийся!» Чужак притьмом переступив риску і сказав, «Ну, дай мені, ти ж обіцяв?» «Ти мене краще не чіпай, бо пошкодуєш!» «Ти ж казав, що даси мені, то чого ж не даєш?» «Хай мене чорти візьмуть, як не дам за два центи!» Хлопець дістав з кишені два великі мідякі іглу, зливо посміхаючись, простяг їх томові. Той ударив його по руці, і монети полетіли на землю. А за мить і обидва хлопці покотилися по пилюці, щепившись, мов, два коти. Вони тягали й смикали один одного за чуприни та за одіж, щепали й дряпали один одному носи і вкривали себе порохом і славою. Невдовзі картина набула чіткіших обрисів, і крізь хмари бою стало видно, що Том сидить верхи на незнайомому хлопцеві і молотить його кулаками. «Здавайся!» – зажадав він. Хлопець лиш дужче запручався, силкуючись звільнитися. Він плакав від образи і безсилої люті. «Здавайся!» – і Том знову замолотив кулаками. Нарешті чужак видушив із себе. «Здаюся!» – і Том пустив його зі словами. «Оце тобі буде наука, іншим разом краще дивися, з ким заводишся!» Хлопець падався геть, обтрушуючи себе пилюку, хлипаючи і шморгуючи носом. Час від часу він озирався і, крут'ячи головою, погрожував поквитатися з Томом, хай тільки його ще десь здибає. Том відповідав на це з неважливим сміхом, а тоді, сповнений радісного піднесення, рушив додому. Та тільки-но він повернувся спиною до чужинця, як той схопив каменюку і пожбурив йому між лопатки, а сам кинувся тікати, вистрибуючи, мов, антилопа. Том гнався за неїдником до самого дому і так довідався, де той живе. Деякий час він стовбичив біля хвіртки, викликаючи ворога на двір. Але хлопчисько тільки робив за вікна гримаси і виклику не прийняв. Потім з'явилася його матуся, обізвала Тома грубим, лихим, зіпсутим хлопчиськом і звеліла йому забиратися геть. І він пішов геть але сказав, що той поганець йому ще попадеться. Додому Том повернувся дуже пізно і, обережно залазячи крізь вікно, наразився на засідку. На нього чатувала сама тітка, і коли вона побачила, на що схожий його одяг, її рішучість обернути хлопцеві суботній відпочинок на підневільну працю стала тверда, як криця. Розділ другий Настав суботній ранок, і все навколо засяяло літніми барвами і свіжістю, забуяло життям. У кожному серці бреніла музика, а коли серце було молоде, пісня лилася з уст. Кожне обличчя проминилося радістю, і кожен перехожий ступав пружно й молодо. Пишно цвіла біла акація, сповнювала повітря своїми пахощами. Кардівська гора, що підносилася на околиці містечка, була вкрита рясною зеленню і здаля видавалася справжньою землею обітованою, де панувала краса, мир і спокій. Том з'явився на узбіччі вулиці з відром вапна та довгою малярською щиткою в руках. Він зміряв оком паркан, і вся його радість умить розвіялась, а душу сповнила глибока туга тридцять ярдів дощаного паркана за вишки дев'ять футів. Увесь світ здався йому нікчемним і безглуздим, а саме життя – важенним тягарем. Зітхнувши, він умочив щітку відро і провів нею поверхній досці паркана. Тоді зробив те саме ще іще раз і порівнявши жалюгідну білу смужку з безмежним небіленим обширом, Скрушно сів на огорожку коло дерева. з хвіртки, наспівуючи, дівчата збуфало, під стрибцем вибіг джим з бляшаним відром у руці. Ходити по воду до міської помпи, звичайно, здавалося томовим, арудним ділом, але тепер він подумав, що це не так уже й погано. Згадав, що коло помпи завжди вели людно. Білі й чорні хлопці та дівчата, дожидаючи своєї черги, Відпочивали там, мінялись іграшками, сварилися, билися, пустували. Згадав і те, що хоча до помпи було всього якихось півтораста кроків, Джим ніколи не повертався з водою раніше, як за годину. Та й то доводилося мало не щоразу когось по нього посилати. «Слухай, Джиме», – сказав Том, – «давай я принесу води, а ти тут трохи побілиш». Джим похитав головою і відповів. «Не можу, паничу Томи. Стара пані звеліли мені мерщі йти по воду і не спинятися ніде дорогою. Вони сказали, мабуть, панич Том покличуть мене білити паркан, то щоб я йшов собі робив своє діло, а про паркан вони самі подбають». Та не слухайте її, Джиме. Вона багато чого каже. Дай на мені відро. Я вмитті зганяю. Вона й не знатиме нічого». «О, ні, паничу Томи, боюся». Стара пані голову мені одірвуть. Бачить, Бог, одірвуть. Вона? Та вона ніколи нікого не скривдить, хіба що на перском по голові стукне. А хто ж цього боїться? Говорить вона справді всякі страхіття. Але ж від тих балачок ніякої шкоди, якщо тільки вона сама не плаче. А я дам тобі кульку, Джиме. Білу, мармурову. Джим завагався. Білу, мармурову, кульку, Джиме. Це ж просто чудо. Ой, то чудова кулька, пане Чотоме, поби мене Бог. Але я так страшенно боюся старої пані. А що, коли хочеш, я покажу тобі свою болячку на нозі. Дім був усього лише людина, і перед такою спокусою стояти не міг. Він поставив відро, взяв білу мармурову кульку і з величезною цікавістю схилився над великим пальцем томової ноги з якого той помалу розмотував пов'язку. Але вже наступної миті Джим щодоху мчав вулицею, побрязкуючи відром і щулячись від болю нижче спини. Том завзято білив паркан, а тітка Поллі залишила бойовище з пантофлею в руці і тріумфом в очах. Але завзяття Томового вистачило ненадовго. Він почав думати про те... Як весело мав провести суботній день, і його опосів ще більший смуток. Скоро інші хлопці, вільні як птахи, рушать до всяких принадних місць. І як же вони збиткуватимуться з Тома, коли побачать, що він мусить працювати? Сама ця думка пекла його вогнем. Він видобув на світ свої скарби і почав роздивлятися їх. Поламані дрібнички, кульки інший мотлох усе воно може й пішло б в обмін на чужу працю але навряд чи його вистачило б щоб купити бодай півгодини цілковитої волі отож облишивши будь-яку надію підкупити товаришів він сховав до кишені ті вбогі цятки і цю ж таки темну хвилину з невіри на нього раптом зійшло натхнення Атож, не що інше як чудове, запаморочливе натхнення. Тому взяв щітку і заходив спокійно працювати далі. Незабаром у кінці вулиці показався Бен Роджерс, той самий хлопець, чий їх насмішок він боявся над усе. Бен посувався вперед таким собі веселеньким підтюбцем-вистрибцем, і це свідчило, що душа його сповнена радості й добрих сподівань. Він їв яблуко і час від часу видавав протяглий мелодійний гудок, а за ним басовите дін-дон-дон, дін-дон-дон, то він зображував із себе пароплав. Наближаючись, Бен сповільнив швидкість, вийшов на середину вулиці і, нахилившись на правий борт, повернув до узбіччя. Неквапливо, старанно, з належною солідністю, бо вдавав велику міссурі що мала осадку в дев'ять футів. Він був водночас і пароплав, і капітан, і сигнальний дзвін. Отож, мусив уявляти, ніби стоїть сам на собі, на капітанському містку, сам дає команди і сам їх виконує. «Спиняй машину! Дін-дін-дін!» Пароплав майже втратив швидкість і, ледь посуваючись, наближався до берега. «Здай назад! Дін-дін-дін-дін!» Обидві його руки нерухомо витяглись по боках. «Ще трохи назад з правого борту! Дін-дін-дін! Чу-чу-чу-чу!» Його права рука тим часом виписувала широкі оберти, вдаючи сорокафутове колесо. «Ще трохи назад до лівого борту!» Почала обертатися ліва рука. «Стоп! Правий борт! Дін-дін-дін! Стоп! Лівий борт!» «Помалу вперед з правого борту! Стоп!» Ще трохи з лівого борту. Дін-дін-дін. Чу-чу-чу. Віддати носовий швартов. Ворушись. Віддати задній. Гей, там не барися. Намотуй, намотуй. А тепер пускай. Машину спинено, сер. Дін-дін-дін-дін. Ш -ш, ш ш ш Це машиніст випускав пару. Том білив собі не звертав на пароплав ані найменшої уваги. Бен пильно подивився на нього і мовив А. То це тебе тут пришвартували? Он як. Відповіді не було. Том оглянув свій останній мазок очима митця, тоді ще раз легенько провів щіткою по паркану і знов подивився, як вийшло. Бен підійшов і став поруч нього. Томові так захотілось яблука, що аж слина покотилася, та він не облишав свого діла. «То що, друже, мусимо працювати?» – спитав Бен. Том рвучко обернувся і сказав, «А, це ти, Бене? Я тебе не помітив». «Слухай, я оце йду купатися, я, розумієш? А ти не хочеш?» «Та ні, ти, мабуть, краще попрацюєш, ж? Ну, звісно, що попрацюєш». Том якусь хвилю замислено дивився на товариша, тоді спитав, «Що ти називаєш працею?» «А оце що, хіба не праця?» Том знову взявся білити і недбало відказав. Ну що ж, може праця, а може й ні? Я знаю тільки, що Томові Сойру вона до вподоби. Ха, можна подумати, що тобі й справді подобається білити. Чи подобається, а чоби ні? Хіба нам кожного дня випадає білити паркани? Тепер усе постало в новому світлі. Бен навіть забув про своє яблуко, а Том... Ретельно водив щіткою туди й сюди, відступав на мить і дивився, як виходить, тоді щось підправляв, то там, то там і знов дивився. Бен стежив за кожним його рухом з дедалі більшою цікавістю і захопленням. Раптом він сказав: "Слухай, Томе, дай і мені трохи побілити". Том поміркував і спершу начебто ладен був погодитись, але потім передумав. Та ніби, немає нічого не вийде, розумієш? Тітка Полі дуже прискіпується до цього паркана. Він же, бач, виходить на вулицю. От якби це був задній паркан, я б не мав нічого проти. Та й вона теж. А що до цього паркана, вона страх як прискіплива. Його треба так ретельно побілити. Щоб ніде, а ні-ні. Певно, так зуміє, хіба що один хлопець на тисячу, а може й на дві тисячі. Та невже? Ой, Томе, ну дай мені спробувати хоч трішечки. Якби це ти мене просив, я б дав. Бене, та я б захотів, славу честі, але ж тітка Полі. О, не хотів білити, а вона не дозволила, і сід хотів, і сідові не дозволила. Розумієш, як з мене спитають. Ану ж, візьмися ти і раптом щось не так. Ой, дурниці, я старатимусь не гірше за тебе. Ну, дай спробувати. Слухай. Я віддам тобі серединку цього яблука. Ну, що ж? Та ніби не краще не треба, я боюся. Я віддам тобі все, що лишилося. Том випустив щітку з рук, видимо знехотя, але з таємною радістю в душі. І поки колишній пароплав велика у упрівав, працюючи під пекучим сонцем, відставлений маляр сидів у затінку на якійсь діжці, погойдував ногами наминаючи його яблуко, Замишляв підступи проти нових жертв. А таких не бракувало. Хлопці раз у раз пробігали вулицею, спинялись покепкувати і лишалися білити паркан. Коли Бен зовсім видихався, Том продав наступну чергу Біллі Фішерові за майже нового паперового змія. А коли стомився й той, право білити придбав Джонні Міллер за дохлого пацюка на мотусті, щоб крутити ним над головою. І так далі, і так далі, година за годиною. На середину дня Том, із жалюгідного злидня, яким був уранці, перетворився на справжнього багатія, що потопав у розкошах. Крім згаданих уже коштовностей, він мав 12 кульок, поламаний пищик, скельце від синій пляшки, щоб дивитися крізь нього, порожню котушку, ключ, який нічого не відмикав, грудку крейди. Скляну затичку від каравки, олов'яного солдатика, двійко пуголовків, шість пістонів, однооке кошеня, мідну дверну клямку, собачий нашийник, не було тільки собаки, колодочку від ножика, чотири апельсинові шкуринки та стару поламану раму від кватирки. До того ж, він чудово провів час, тішачись безділлям і чималим товариством. А паркан стояв побілений аж у три шари. Якби не скінчилося вапно, Том обібрав би усіх хлопців у містечку. Тепер він по сказав собі, що зрештою життя на цьому світі не таке вже й погане. Сам того не знаючи, він відкрив загальний закон, що керує всіма людськими вчинками. І кожен хлопець, і кожна доросла людина завжди прагнутимуть і домагатимуться тільки того, чого важко досягти. Коли б Том був великим і мудрим філософом, як от автор цієї книжки, він зрозумів би, що праця – це все те, що ми зобов'язані робити, а гра – все, чого ми робити, не зобов'язані. І це допомогло б йому усвідомити, чому робити штучні квіти, чи мародитися ще над якоюсь нудотою – це праця а збивати кеглі чи сходити на Монблан – усього лише розвага. В Англії деякі заможні пани полюбляють улітку самі правити запряженою четвериком поштовою каретою, проїжджаючи так щодня по 20-30 миль. І тільки тому, що це коштує їм чималих грошей. Та якби їм запропонували за це платню, розвага б стала б працею, і вони відмовилися б від неї. Хлопець поміркував ще трохи про ту істотну зміну, що відбулася в його становищі, а тоді подався з доповіддю до штаб-квартири.